Kapitola 36. Další urážka Draupady. Po dvanácti dlouhých letech v lese během něj špándovci čekali na den, kdy budou moci žádat svoje království zpět. Jím poslední rok rušného městského života uplynul velmi rychle. Judiš teda hrál s virátou v kostky a díky dovednosti za níž Vryša Vrša Parvovi, na králi vyhrál značné bohatství. Výhry tajně rozdával bratrům. Býma zase bratrům zajišťoval to nejlepší jídlo a pití. Arjuna dostával od žen v paláci spousty oděvů, které dál předával svým bratrům a dvojčata se také dělila se svými bratry o bohatství, které od krále získala. Pánovci si žili tak šťastně, že jim to připadalo, jako by byli opět v domě svojí matky. Také dávali pozor na draupadí a byli neustále ve střehu před nebezpečím hrozícím od durjodanových lidí. Čtvrtého měsíce jejich pobytu se ve Virátě pořádala slavnost k uctění Šivy. Součástí oslav byl i turnaj v zápase. Ve městě se schromáždilo mnoho silných zápasníků z celé páraty. Ti obrovití muži byli omávani svojí mocí a silou a řvali jako lvi. Procházeli se po zápasnické aréně a plácali se přitom do paží a do prsou. Vyráta jim prokazoval poctu a uspořádal mezi nimi turnaj. Zápasník jménem Jimuta byl nejsilnější a vyšel ze soutěže jako vítěz. Když stál v ringu a vykřikoval zuřivé výzvy, nikdo se mu neodvážil postavit. Viráta pak zavolal svého kuchaře Valabu a přikázal mu zápasit. Býma se nemohl královu rozkazu vzepřít a neochotně se připravil k zápasu. Přestože zápasil rád, obával se, že kdyby dal na jevo příliš síly, mohl by ho někdo poznat. S modlitbou ke Krišnovi, aby zůstal nepoznán, předstoupil před řvoucího jimutu Oba zápasníci vypadali jako rozuření sloni, chystající se k boji o postavení vůdce stáda. Strhl se mezi nimi divoký zápas. Zaklesli se do sebe, a každý z nich hledal protivníkova slabá místa. Jejich rány zněly jako údery blesku do skály. Daf nadění reagoval střídavými vlnami na prostého ticha a načeného křiku. Zápasníci se navzájem srážili k zemi, smíkali sebou, silně se svírali a oba se točili dokola. Nesmírnou silou si uštědřovali mocné rány a kopance. Kolena narážila na kolena a hlava na hlavu, což znělo jako třesk při nárazu dvou kamenů. Při zápase na sebe pokřikovaly urážky. Dav byl nadšený. Někteří podporovali Bímu a jiní džimutu. Nakonec se Bíma rozhodl zápas ukončit. Náhle svého soupeře zdvihl nad hlavu a zatočil jim stokrát dokola takovou silou, že džimuta upadl do bezvědomí. Pak jim Bíma mrštil o zem. Vyráta měl při pohledu na bezvládného džimutu ležícího na zemi nesmírnou radost. Okamžitě věnoval býmovi cené dary a zeptal se, jestli ho chce vyzvat ještě někdo jiný. Když se nikdo nepřihlásil, přikázal mu, ať tedy bojuje selvy, tygry a slony. Býma před zraky užaslého davu přemohl mnoho zvířat, ale nikdo neměl o jeho pravé totožnosti ani potuchy. Král byl spokojen se všemi pánovci. Arjuna Virátu a ženy z paláce těšil svým nebeským uměním. Nakula mu předvedl desítky dobře vycvičených a rychlých koní a král také s potěšením sledoval, jak sádéva zachází s jeho kravami a bíky. Droupadý však při pohledu na svoje manželi, konající tak podřadnou službu, bolelo srdce. Pančálská princezna obsluhovala sudéšnu a trpěla, ale chovala se tak, že královna byla s její službou spokojena a nemyslela na to, kým by ve skutečnosti mohla být tak uplynulo jedenáct měsíců. Jednoho dne, kdy se draupady pohybovala po paláci, ji spatřil velitel Vyrátova vojska Kýčaka. Mocného Kýčaku při pohledu na draupadinu okouzlující krásu okamžitě zasáhly amorovy šípy. Připomínala bohyni, se stoupivší na zem. Jeho srdce splálo touhou. Šel za svojí sestrou sudešnou a řekl. Nikdy předtím jsem zde tuto služebnou neviděl. Kdo je to? Její krása mě mámí jako vůně vína. Tato čarokrásná dívka zmůčila mé srdce a zcela si mě podmanila. Hořím touhou a jen ona má na ní lék. Řekni mi, sestro, jak se stala tvojí služkou? Zdá se, že je na to příliš vznešená. Nechť zdobí můj palác a užívá si se mnou veškerého přepichu. Během jejich hovoru vstoupila do královněny komnaty Draupadý. Kýčaka nečekal na sudešninu odpověď, obrátil se přímo k Draupadý a řekl. Kdo jsi a komu náležíš? O dívko spanilé tváře! Pouhý pohled na tebe mě připravil orozum. Nikdy jsem u žádné ženy neviděl takovou krásu a eleganci. Si samotná bohně Lakšmi, nebo sna Šrí, Hrí, Kirti či kanty. Musíš být nebešťanka, protože záříš jako měsíc v úplňku. Který muž by po spatření tvojí tváře zářící takovou nebeskou krásou nepodlehl Amorovi? Tvoje nádherně tvarovaná ňadra, připomínající lotosová poupata, a souměrná postava ve mně probudili planoucí oheň v tíče. O, překrásná! Prosím, uhas tento oheň dešťovým mrakem manželství. Tvoje čarovná gesta a pohyby mi prokláli srdce. Měla bys mě zachránit z této tíživé situace tím, že se mi odáš a dovolíš mi užívat si tvoji společnosti. Budeš mít vše, co si budeš přát. A doba, kdy si bývala služkou, skončí. Kíčaka hovořil dlouho ve snaze dvořice draupady ale dosáhl jedině toho, že ji zachvátila hrůza. Sklopila tvář, zakryla si hlavu a odpověděla. Jsem Sairindri z nízké kasty a mám opavružení hodné postavení kadeřnice. Ó, hrdino, toužíš poněkom, kdo není takové pocty hoden. Navíc jsem již manželkou jiných a tvoje chování je proto nevhodné. Neupínej svoji mysl k cizoložství, neboť vede jen k hanbě a neštěstí. Trvalou povinností dobrých lidí je hřích zcela odvrhnout. a jehož smysly zcela ovládl chtíč, se jen usmál. Nedba je následků oslovil draupadý sladkým hlasem. Není správné, že mě odmítáš. To kvůli tobě jsem se stal amorovým otrokem. Pokud nepřijmeš můj návrh, budeš svého rozhodnutí litovat. Jsem vládcem tohoto území a závisí na mě bezpečnost lidí. Odvahou se mi nikdo na zemi nevyrovná. Moji moc a blahobyt nelze k něčemu přirovnat. Proč mě odmítáš a dáváš přednost životu služebné? Dám ti království. Žij se mnou šťastně a užívej si všeho, po čem budeš toužit. Draupadý byla znechucena kýčakovou nestoudností a rozněvala se. O, synu sůty, nevzdávej se zbytečně svého života. Jsem pod stálou ochranou pěti hrdinů. Nemůžeš mě získat, protože jsem již provdána za pět nesmírně mocných gandarvů. Ti tuto urážku nesnesou a když budeš pokračovat ve svých pokusech získat si mě, nepochybně tě zabíjí. Nebudeš se mít kam uchýlit, i kdybys se stoupil do podsvětí nebo vyletěl do nebes. Moji manželé svoje nepřátele vždy rozdrtí. O kýčako, proč po mně toužíš tak, jako dítě na matčině klíně touží po měsíci? Dbej na svoji bezpečnost a nech mě být. Draupadí se otočila a rychle vyšla z královny komnaty. Kíčeka byl otřesen a zdrcen s strohým odmítnutím. Řekl sudéšně. O královno, udělej vše, co je třeba k tomu, aby mi tato dívka projevila přízeň. Jestli mě nepřijme, zabij se. Sudéšně bylo zklamaného bratra líto, řekla Najdu vhodnou záminku a Sairindri k tobě pro něco pošlu. V soukromí svého sídla jí budeš moci nerušeně svádět. Pak si tě s největší pravděpodobností oblíbí. Kýčeka s návrhem sestry souhlasil a vrátil se do svého paláce. Několik dní na to si královna zavolala Draupady a řekla. O, Sairindri. Dnes je svátek a já mám žízeň. Můj bratr má vynikající vína. Prosím, jdi tam a nějaké mi přines. Draupadi vylekaně odpověděl. O královno, do domu toho hříšného muže nepůjdu. Sama jsi viděla, jak nestrátě se ke mně choval. O překrásná ženo, když jsem sem přišla, požádala jsem ti o ochranu před ostatními muži. Pokud mi teď pošleš ke Kýčakovi, zneuctí mě. Prosím, pošli nějakou jinou služebnou. Nemusíš se ničeho bát, odpověděla odmítavě sudešna. Posílám tě přece z královského paláce. Můj bratr si vůči tobě nic nedovolí. Královna podala draupady zlatou nádobu a vybídla jí k odchodu. Vystrašená a plačící draupady Šla ke Kýčakovu paláci a cestou se modlila. Ať mě síla mojí věrnosti manželům před Kýčakou ochrání. Pohlédla na slunce a požádala Boha slunce o ochranu. Súria ze soucitu nařídil jednomu Rákšasovi, aby ji nikým neviděn chránil a ten se od ní od té chvíle za žádných okolností nevzdaloval ani na krok. Draupad vstoupila dovnitř a kýčaka se radostně postavil. Se sepjatýma rukama řekl. Buď vítána, o překrásná, s nádhernými kadeřemi. Nějak se mi podařilo přežít těch několik dní, které uplynuli od doby, co jsem tě spatřil naposledy. Nyní se staneš paní mého domu. Nechť pro tvoje potěšení přinesou zlaté řetězy a nejrůznější zářivé ozdoby. Očekává tě množství drahokamů, šperků a hdvávých šatů. Připravil jsem pro tebe překrásné lože. Napij se se mnou vína s medem. Draupadí se na něho ani nepodívala a řekla chladně. Sudeš na mě posílá pro víno. Prosím, naplň tuto nádobu, ať se k ní mohu rychle vrátit, neboť má žízeň ať královně odnesou víno jiní, řekl Kýčeka a přiblížil se k draupadí. Ty bys měla již zůstat tady se mnou. Kýčeka uchopil draupadý paže. Vykřikla strachy a plačtivě řekla. Jelikož jsem nikdy nebyla svým manželům nevěrná, a to ani v mysli či v srdci, z moci této pravdy uvidím, jak budeš sražen k zemi a potrestán za tento hřích. Draupadí se kýčakovi vytrhla, ale on se rozběhl za ní a chytil ji za hornící psárí, který za ní vlál. Hněvem se třesoucí draupadý se rychle otočila a vší silou do něho strčila. Překvapený kýčaka padl k zemi jako podťatý strom. Draupadý utíkala ke královskému dvoru, aby vyhledala ochranu u krále. Kýčaka ji pronásledoval a dostihl ji přímo před králem. Násilí mi k sobě přitáhl a kopl ji tak, až spadla na mozaikovou podlahu. Neviditelný hrák šasa, povolaný bohem slunce, potom kýčaku udeřil silou větru, že padl jak dlouhý, tak široký na zem. Býma byl zrovna u dvora spolu s Judyštyrou a zlostně na kýčaku hleděl pádů pádův syn skřípal zuby a zatínal pěsti, připraven vyskočit a kýčaku na místě zabít. Oči mu potem a zamlžili se. Čelo se mu hrozivě svraštilo a vystoupili na něm je potu. Býma si obrovitou rukou otíral čelo a ve své nitru bojoval s touhou vrhnout se na toho, jenž urazil draupadý. Judiš teda vstáhl ruku a sevřel bímovu paži. O kuchaři, měli by si jít raději po svých, řekl tiše. V kuchyni tě jistě postrádají. Býma, zadržen starším bratrem, pomalu vstal a s očima upřenýma na kýčaku odcházel pryč. Ten se zbíral ze země a udiveně se rozhlížel, kdo ho to udeřil. Droupadý, která viděla, že její manželé před králem svoji totožnost chrání, stála před vyrátou s se očima. Tento sůtův syn kopl mě, ctěnou manželku těch, jejíž nepřátelé nemohou spát, ani když se zdržují na nebesích. Sůtův syn kopl mě, váženou družku těch, kteří jsou pravdomluvní, o daní bráhmanů a zvyklí neustále rozdávat milodary. Kopl mě, milovanou manželku těch, kteří oplývají energií, silou a sebeovládáním, a kdyby nebyly vázáni povinností, dokázali by zničit celý tento svět. Běda, kde jsou dnes to bojovníci? Jak mohou jako eunuši snášet, že je jejich žena vystavena takovým urážkám? Kde je jejich hněv, odvaha a moc, když nedokáží ochránit vlastní manželku před takovým bídákem? Draupadý během řeči vrhla pohled směrem k judištěrovi, který se svíjel bolestí. Potom opět upřela oči na virátu a pokračovala. Co mohu dělat? Žijí v tomto městě a ten, který chrání cnost, besitně dovolil, abych byla uražena před jeho očima. Proč král s kýčakou nejedná jako král? On nejlepší z lidí, jak můžeš toto násilí trpět? Nechci, všichni dvořané zapamatují tvoje dnešní selhání. Kde je cnost Kýčaky, Viráty, nebo i jen těch mlčících dvořanů, kteří byli svědky Kýčekova opovržení hodného chování? Draupadý propukla v pláč. Viráta odpověděl: Neznám všechny podrobnosti tvé hádky s Kýčakou. Jak bez toho mohu v situaci posoudit? Král hleděl na svého švagra, který se usmíval. Stárnoucí vyráta na něm závisel při obraně města. Král nemohl říct nic, co by ho urazilo, ale dvořené nyní byly draupady a kýček haněli. Tato urozená žena je jako bohyně v našem středu, prohlásili. Muži, který má za manželku, jistě nic nechybí. Její urážkou a spáchal hřích. Sedící judiš která hněvem jen hořel a po tváři mu stékaly kapky potu. Přísným hlasem oslovil Braupadý. O, Sairindri, měla by se zvrátit do sudéšněných komnat. Manželky hrdinů trpí za svoje manžele, ale nakonec dosáhnou stejných požádaných končin jako oni. Myslím, že tvoji manželé Gandarvové nepovažují tuto dobu za vhodnou k tomu, aby projevili svoji sílu. Neměla bys tu zůstávat a působit rozruch. Buď si jistá, že manželé tvůj zármutek v pravý čas utiší. Draupadý, jež padla s pláčem na zem, se utišila a vstala, aby odešla. Jednám zbožně, kvůli svým laskavým a odpouštějícím manželům, z nich nejstarší je vášnivým hráčem v kostky, a všichni jsou neustále vystavení útlaku ze strany druhých. Potom se skloněnou hlavou od dvora odešla a vrátila se do královních komnat, sledována pohledem nic nechápajícího krále. Když Sudešna spatřila její uplakaný obličej, zeptala se: O, překrásná, kdo tě urazil? Proč pláčeš? O, urozená! Čí štěstí dnes dospěje ke svému konci? Draupadý královně s úklonu odpověděla. Když jsem šla pro tvoje víno, kýčaka mě uhodil přímo u dvora před královýma očima. Cože, pak mu vyčiním, řekla hněvivě sudešna. O ženo s kadeřemi spletenými do copů, jestli si přiješ, pak ať je ten chtivý muž zabit. Nedělej si starosti, o královna. Ti, kterým ublížil, se s ním velmi brzy vypořádají. Myslím, že se zanedlouho vydá do říše Jamaráži. Draupadý odešla do svých komnat, vykoupala se a oblékla si čisté šaty. Chtěla se po kýčakově doteku očistit. Neustále myslela na svoji urážku a přemýšlela, jak se pomstít. Napadl jí býma. Bylo na něm vidět, že je připraven Kýčaku na místě zničit. Kdyby se na něho obrátila, určitě by její přání splnil. Nemohla čekat na další den, zvědomím toho, že Kýčaka je stále naživu. Kýčaka viděl, že jej král nedokáže ochránit a nepochybně ji bude dále obtěžovat v domnění, že nemá žádného ochránce. Draupadý se rozhodla požádat o pomoc Býmu. Když obyvatelé paláce spali, vydala se tiše do jeho komnat. Když vstoupila do jeho pokoje, spal a chrápal přitom jako lev. Komnata vlivem její krásy a býmova tělesného lesku jakoby vzplála. Princezna přistoupila k bímovu lůžku a objela bímu tak, jako popínavá rostlina objímá damaroň hlasem sladkým jako zvuk víny pronesla. O, Bíma, séno, vstaň, proč spíš jako zabitý? Jak může hříšný darebák přežít urážku manželky toho, kdo je stále naživu? Bíma se posadil. Proč jsi mě zbudila, urozná princezno? Vypadáš unaveně a zarmouceně. Jistě za to může ta dnešní událost na Virátově dvoře. Já plánu hněvem, když si na to vzpomenu. Řekni mi, co ti působí bolest, o pán Šálí, a já udělám vše, co bude v mojí moci. Vždy učiním vše pro tvoje potěšení a jsem připraven tě znovu a znovu vysvobozovat z nebezpečí. Rychle mi řekni, co si přeješ a vrať se na svoje lůžko, než se probudí ostatní. Draupadý jak může ta, jejímž manželem je Judištera, být někdy prosta zármutku? Víš vše o to, a nemusíš se na nic ptát. Zármutek, který jsem cítila, když mě duša sana přivlekl do sněmu, mě stále pálí dnem i nocí. Která jiná princezna by dokázala pod takové urážce žít? Jak by mohl někdo přežít to, co jsem vytrpěla v džajadratových rukách? Kdo jiný než já by snesl koprutí v přítomnosti krále země Macia? K čemu je můj život, když dovolíš, abych trpěla všemi těmito bolestmi o hrdinu? Býma něžně hladil svoji plačící manželku po tváři. Hleděla do jeho rozněvaných očí a pokračovala: Zlotřilí líký chce, abych se za něho provdala. Když si vzpomenu na jeho slova, Moje srdce puká jako přizrálý plot. O, ničiteli nepřátel, za veškeré moje utrpení může závislost tvého staršího bratra na hře v kostky. Kdo jiný než on by dokázal obětovat hazardu vše, včetně sebe samotného? Přišel o nezbělné bohatství a nyní se dokonce hrou v kostky živí. Vznešený král Judištyra jehož uctívali zástupy bráhmanů a podrobených králů, se teď přemožen neštěstím strachy ukrývá. Vládce lidí, který je prost krutosti, oplývá soucitem, je trpělivý a pravdomluvný, se stal hazardním hráčem na dvoře krále viráty. Aby získal obživu, závisí teď na milosti jiných. Nepochybně prožívá pekelné utrpení. Draupad ze sebe vylila všechen potlačovaný zármutek. Čas ve vyrátě jí plynul pomalu. Bez možnosti promluvit si se svými manželi a získat od nich útěchu tiše trpěla. Bylo pro ni bolestné vidět pět hrdiných manželů v roli služebníků a své vlastní postavení služebné téměř nemohla snést. Oporou ji byl jen její smysl pro povinnost a věrnost Judyštirovi. Přestože před bímou Judyštirovi spílela, nikdy by ani na okamžik nepomyslela na nevěru. Myslela na Judištirovo nepříznivé postavení a dlouze hovořila o svém smutku a bíma ji chlácholil. Pančářská princezna uchopila bímu za ruku a pokračovala. O barato, řeknu ti o dalším velkém zármutku. Nezlob se, protože ze mě mluví jen smutek v mém srdci, ale vidět tě jako služebníka a kuchaře mi působí větší utrpení než mohu snést. Když tě vyráta s radostí nechal bojovat se slony a ženy z jeho paláce se u toho smály, moje mise se utápila žalem. Omdala jsem, a královna mě musela křísit. Řekla mi, Zdá se, že k tomu kuchaři něco cítíš. Oba jste přišli do vydáty spolu a často tě výdám pro něho naříkat. Máš ráda sličného valabu? Stále mě takto plísní, což jen zvyšuje moji bolest.